Els usuaris discapacitats que tinguin gos d'assistència ja poden entrar en els espais públics amb els seus animals. En parlarem amb el nostre expert en comportament animal, la Paula Carbó. Com sanejar una casa que està infestada de pusses? El veterinari de l'espa, en Marcelo Cabrera, ens explicarà com fer front i aturar aquesta plaga. I per acabar, parlarem amb l'entitat Fada perquè ens expliquin quina és la situació en què viu ara mateix l'elefanta del zoològic de Barcelona que acaba doncs, de tenir una companya, diguéssim, dins de la seva gàbia. Segons Fada, l'animal, l'animal, els dos animals no viuen amb les condicions de vida necessàries doncs, que necessiten aquests paquiderms. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta podeu enviar-nos un correu a peluts.matroradio.cat. Comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'adopció justament d'aquest gos del que us parlarem ara mateix, que viu a un dels refugis de l'ESPAM, que com sabeu són tres, i en aquest eh, cas doncs eh, connectarem amb el refugi de Sant Boi del Llobregat. Eh, Maria Rosa, benvinguda. Hola. Hola, Maria Rosa. Sembla que hi ha un problema a la connexió de Sant Boi del Llobregat a veure si la podem localitzar. En tot cas, la Maria Rosa, ara quan l'aconseguim la, localitzar, ens volia parlar d'un gos molt gran de mida que va estar desfilant Uh, ara fa pocs dies en una desfilada de gossos de Sant Boi del Llobregat aquest gos es diu Maxi i, i bé, esperem des d'aquí podem fer, poder fer la seva promoció de totes maneres, mentre intentem doncs, fer aquesta connexió uh, donem la benvinguda a la Sílvia Serra, la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, benvinguda Sílvia Hola! Què tal, com estàs? Bé, bé! A veure si podem fer aquesta connexió, uh, en tot cas tu Sílvia vas estar a la desfilada Sí, del... vaig estar a la desfilada del de, de, del... del passat i març. Sí, de, de fa uns dies. I, i bé, eh, sembla ser que només va ser una desfilada dels gossos del refugi de Sant Boi, oi? Sí, perquè la desfilada es va fer en el marc de la fira de, de la Puríssima uh -huh. de Sant Boi. Aleshores, els gossos del refugi, per ells va ser festa major. Van sortir a passejar. Era la primera vegada que feien una cosa no, així allà? No, sembla que l'any passat ho van fer. Ho van va ser fent. la primera ja, experiència que van tenir uh -huh. els gossos sortint fora del refugi. Home, per ells és una festa, no? Surten tots a l'aire lliure. A més a més, nets, polits. El voluntariat de Sant Boi, que cada vegada n'hi ha més, uh, van estar ajudant tots els... El cap de setmana, seria dissabte i diumenge i el dilluns, que ja era festiu. Van estar netejant-los, pentinant-los, respatllant-los, els va comprar collars nous i estaven tots guapissis. Estaven tots de diumenge. Sí, I el Maxi era un d'ells, el més impressionant. Doncs a veure si podem parlar del Maxi amb la Maria Rosa. Uh, intentarem, Mira, a veure si tenim aquesta connexió. Maria Rosa, benvinguda. Hola, hola a tots. Hola, Dunia. Oh, hola, Maria Rosa. T'hem perdut uns instants, però t'hem recuperat, sí. això és l'important. <ríe> <ríe> Parlàvem amb la Sílvia d'aquesta de, de, desfilada que es va fer pel la, pont de la Puríssima i, i un d'aquests gossos de, que ens està patint la Sílvia, era el Màxi, que em penso que és el gos el que, de, de qui et voldries parlar ara, oi? Doncs sí, sí, sí, és el maxi l'has collit, sí. Molt bé, vinga, explica'ns per què l'has escollit. Doncs aviam, eh, escollim el Maxi perquè, bueno, ell porta des del juny al rebre i podríem dir que no és dels que porta més a temps amb nosaltres, però val a dir que, com bueno, vosaltres els que el coneixeu personalment sabeu que és un gos molt, molt gran molt gran damany, uh, d'edat té res, és molt jovenet, deu tenir uns dos anys. Mm. Uh, llavors, un refugi per un gos d'aquest tamany es fa molt complicada, perquè ell necessita ser les cames i, i caminar i exercitar els músculs de les camotes que té, mm. i clar, uh, el refugi, doncs, tot i que nosaltres el fem, bueno, el fem relacionar amb altres gossos, i evidentment ell juga a la mesura de l'o que... Doncs, bueno, dir uh, volis anar no, on doncs ell el amb una gàbia. llavors uh, bueno, en aquest cas el martí necessitaria ja trobar urgentment una família. Mm. Uh, en principi és un gos molt faci, sí, com diem nosaltres, vol dir que és un gossos molt sociable més altres gossos, mm. siguin mascles, femenies, siguin sí, mascles, femelles, i és de tamanys petits, és un, un gos sociable, brossa, eh? Molt sociable, sí. Ja et dic, dir, per contra el que es podria pensar de lo gran que és, que potser volgués dominar, i més, al revés. Ell és com un, com un oso molt gran, que l'únic que fa és, bueno, si veu, una va cap a ell, el fica el cap i vol que el rasquis, que el rasquis i que li diguis coses. Dir que és, és, eh, és molt bo. Eh, Maria Rosa, deies eh, fa un moment eh, que nosaltres el coneixíem, imagino que et referies a la Sílvia, perquè jo eh, el vaig veure durant la desfilada però de Sant Boi, però no el conec. No sé si la Sílvia ens doncs, pot explicar una miqueta com és el Maxi. Tant com la Maria Rosa o l'Aleix, que són els cuidadors de Sant Boi, no el conec. Però sí que l'he vist diverses vegades fa temps. Clar, que com ella diu, no fa tant com d'altres gossos que potser des del 2007 estan en allà en el refugi de Sant Boi. Mm. Ell és d'aquest any, del juny. Però el que fa bastanta pena eh, d'ell que és tan gran... I aquelles gàbies són tan petites mm. i ve la dificultat que potser tenen amb mascles de que treure'ls amb tot el grup doncs a vegades hi han conflictes ell, doncs, eh, l'ideal seria que estigués fora de la gàbia però, no. com tots sabeu la que hi ha un grup molt gran de gossos, s'ha d'anar amb cura perquè, sobretot amb mascles, i poden haver-hi conflictes, no? Uh -huh. eh, sé que els cuidadors fan tot el que poden per ells però realment és urgent que surti del refugi, que els gossos tan grans de mida Uh, potser són els que ho passen pitjor no? els petitons, pitjor. molt petitons se'ls acabes posant, que siguin al despatx o amb habitacionetes, però aquests tan grans uf, passen molt malament mm. Quina edat té, Maria Rosa, ens ho has dit? Sí, uns dos anyets de Uns tenir. dos anyets mm -hmm. I diu la Sílvia que va entrar al refugi aquest mes de juny Sí, sí, sí, aquest n'és el lluny. Uh -huh. Doncs a veure si tenim sort i, i podem trobar-li un adoptant al màxi. El que jo no sé, si tan gran, per exemple, en un pis petit, podria estar. Aviam, això On, qui, qui, també i... va a criteris, d'acord? perquè, aviam, així, una primera vista, lògicament, si viu visca en un pis de 50 metres quadrats, bàsicament el gos m'ocupa un 10% del pis, podríem arribar a dir. <ríe> però, però sí que és cert que el màxi té un caràcter molt tranquil, no és un gos nerviós, i bueno, tu ja deus saber que hi ha gossos molt petits que són molt, molt, molt estius i molt nerviosos, inclús en un pis els i fa petits. Mm. El màxi el que necessita és aigradir, eh, doncs, si viu en un pis, doncs que surti molt a la muntanya que faci llargs passejos, no estem parlant d'un parell de passejos de rigor al dia i ja està. No? És un animal que, com el tenir a cos tan gran, doncs necessita moure'l i que no se li atrofiïn les extremitats. No? Uh -huh. Llavors, va, evidentment, si, podria, si poguéssim escollir o ell pogués parlar, ja, posa'm en una casa, amb un bon terreny, amb un altre gos que jo pugui jugar amb ell. Uh -huh. Això és això seria l'ideal, ideal. Això seria sí. l'ideal. Ara, ja, ara bé, Maria Rosa, sí si és una persona que té també molt de temps, encara que tingui un pisset, però té molt de temps per fer-li aquests passejos llargs, també, uh -huh. no? Perquè... També. Sí. Bueno. sí, sí, no ho descartem perquè ja, dic, no el descartem, caràcter el temperament del temperament del màxi és molt tranquil. Llavors ell segeu al teu costat i ja no hi ha gos. Hi ha una altra opció, ah. deixeu-me'n. Quina opció? Si alguna persona té una feina que li permeti anar a treballar amb el gos, pues, amb el gos a la feina també. I, i quin tipus de feina és tan fantàstica? Mira, a vegades si dia... hi ha gent que va amb furgonetes tot el dia i porten el gos, o camioners, o alguna botiga pròpia, que o pues, mm -hmm. un taller un taller que puguis estar amb el gos que vigila, que imposa oi? i Clar. està acompanyat, si és tal com diu la Maria Rosa així de pacífic la mida no no, no influeix uh -huh. i uh -huh. tant, i tant doncs ja està, eh? tenim ja tres tipus possibles eh? de, de perfil sí. d'adoptant, no hi ha excuses ara només falta trobar aquesta persona doncs moltes gràcies Maria Rosa de res, a Vinga, vosaltres. Adéu. adéu, adéu. Recordem als oients que el telèfon per doncs, conèixer el Maxi i poder-lo adoptar és el 902 908 043 o també poden enviar un correu electrònic a info@protectoramataro.org. I nosaltres seguim parlant d'aquesta desfilada. Sílvia, deia que els voluntaris s'havien implicat molt. Us, Estan... va, us va fer bon sí. dia, també? Va fer molt bon dia i, i evidentment, el tema del voluntariat és, és el principal a l'hora de moure una activitat com aquesta, no? Uh, penseu que hi havia 19 gossos uh -huh. desfilant i cada gos anava amb un voluntari déu nhi -do, doncs molts voluntaris sí. això Sí, eh? molts, molts I, Ha tingut i molta acceptació També va haver-hi, em penso, a, a l'alcalde que I va passejar I personalitats polítiques d'allà de, de, de Sant Boi, regidors l'alcalde, la regidora que hem parlat alguna vegada aquí amb ella, uh -huh. regidora de, de, de Salut Pública que és qui ha impulsat aquest canvi i és una de les promotores de, de que es faci aquesta desfilada de que uh -huh. surtin els gossos del refugi al carrer hi havia moltíssim públic, molt, molt, molt. Que bé, públic, no, això, molt, Sílvia? Molt, molt, molt. Es van fer quatre reduccions. Això és el que anava a dir, tant de sí. públic, tant de voluntari, tan bon temps, al final... Sí, sí, no. Teníem quatre reduccions. Un, teníem una speaker molt, molt bona. Molt eh? bé. Després, sí que eres tu. No calia dir-ho. Ho, ho va fer molt, molt bé. Després vam tenir també una demostració de l'escola d'Aina, uh -huh. eh, de la mà, doncs, de, de la Paula, la nostra companya, que també estarà aquí sí, el programa sí, avui. Sí, sí, avui eh, la, la secció, diguéssim, d'etologia ens la farà ella. La Paula, i havia la Mar, hi havia Míriam, la Lídia, el Jaume, eh, la filla Estava... del Jaume, la filla tota del Tota la fama allà. I voluntaris, que, com bé. ja sabeu, tenim un grup de voluntaris que sols està educant perquè sàpiguen educar els gossos. Es va mm. fer una demostració, doncs, del que s'està fent amb els gossos Dels, de els gossos... I el màxim estava entre un d'aquests... Em sembla uh, que no. No, el màxim um, és... No, no, no, no, no hi no. estava. Però hi havia, hi havia molts, eh? Déu-n'hi-do. Hi havia uns quants gossos que la sí. gent uh, es hauria quedat impressionada de veure que un gos de protectora pot fer... pot sí. seguir unes pautes d'obediència, no? molta gent es creu que són gossos doncs, amb problemes i gossos sí. doncs, que no... Sí. Ui, que, que no portarà a casa. Que no tenen cap mena amb... d'opció de, de, de, de, de ser educats o de fer teràpies o, o de fer agilitys. Uh -huh. no. També hi havia una... exhibició d'agility, però no la càrrecda. Però no era cosa nostra, de... era, una altra, era una empresa. Uh, I bé, bueno, aquest cap de setmana hem estat molt, molt distrets. Teníem també un estant amb una de les, de les carpes i realment haig de dir que era una fira molt, molt bonica, molt maca. Carai, quantes iniciatives, eh? Cap de setmana lliure, es teniu pocs, eh? La sí, protectora. i un pont molt bonic, però... Molt bonic, però molt d'esforç constant, eh? Sílvia, si et sembla, donem pas a, a l'espai veterinari, perquè avui ah. el Marcel ens vol parlar d'un tema que ens interessa molt a tots, de les pusses. Sí. No sé si alguna vegada tu has tingut alguna infestació de pusses a casa. Infestació? No, encara no. Ara, ara mirarem a veure el, Enca, bé, en què és cada no. cosa. Però ara prendré mides del que diu el Marcelo per evitar-ho. Sí que el meu gos, algun dels meus gosos ha tingut pusses, alguna vegada. Sí. Sí, a sé veure què, què podem fer quan ens arriben a casa i ens arriben en quantitat. A, a mi m'han arribat a dir, una noia que conec, que ella va tenir una infestació, com dieu, i diu que li saltaven i no ho vist mai. Les pusses al sofà anava veient com li saltaven. Ben, mi, mi, I suposa que ha de ser un problema molt greu Promet, a reivindicar les pusses. Pro, pro, avui ens en riurem, en penso, no, a l'espai però... veterinari. Donen no sé si això és cert, si pot arribar a aquest experiment. Ara a aquest ens explicarà experiment. el Marcelo. Donem pas a l'espai veterinari. Doncs això, si les buses entren a casa amb el nostre gos o gat, sense que nosaltres ens adonem, eh, potser que pel moment que ho farem, eh, que ens adonarem, sigui ja massa tard i tinguem una plaga important a casa. Per saber eh, què fer ha arribat a aquest punt, a aquest punt així una mica desagradable, tenim amb nosaltres el Marcelo Cabrera, veterinari de l'ESPAM. Benvingut. Hola, què tal? Muy bien, Marcelo. Ah, uh, muy bien, si no tenemos esta infestación a casa. Sí, bueno, realmente es, es un problema grave, ¿no? Lo, lo, lo, siempre, bueno, hay hay que hay que hacer un poquito de, de reflexión al respecto. La, las pulgas eh, originan el problema dermatológico más más común mundialmente, que es la alergia a la picadura de pulga. O sea, es el problema más frecu más frecuente en veterinaria, o sea, el, el el 70% de los problemas veterinarios eh, a nivel de piel es la alergia a la picadura de pulga. Claro, pero parliamo de, de la pella del animal, ¿eh? Ahora estén parlando de la pella del sí, animal. Sí, bueno, pero ah. por eso eh, lo que quiero decir es eh, lo, lo que representa... Eh, la, la distribución a la importancia que tiene la pulga, ¿no? Que mm -hmm. realmente está muy, muy, muy difundida por todos lados y es un problema muy grave. Sí, porque a veces alguna puseta hemos podido encontrar, eh? sí. el problema es cómo se pasa de esta puseta que claro, puede tener el, el gos o el gat, a un día adonar que tienes una infestación. ¿Y cómo, ¿Cómo evaluar bueno, qué es la infestación mira, de puses? Mira, generalmente lo que, lo que se dice y bueno... Eh, como estudios científicos, que cuando tú ves una pulga en el perro es porque hay nueve pulgas en el ambiente. ¿Mm? O sea ah, entonces, eh, encara, encara no están. Clar. Yo había escuchado esto, como, si veas unas que ni hacen. Bueno, es básicamente eh, eh, lo, lo que dicen es que el 1% de las pulgas en algún momento son adultos y el otro 99% está en estadios, en estadios larvales ah. o de huevo o de ninfa sí. o de pupa. El periodo de la pulga, o sea, desde que nace hasta que es un adulto y empieza a poner huevos son 15 días. En ese estadio eh, pasa por un estado de larva, luego una pupa, una, un, un, una otra, otra etapa que se llama ninfa. Eh, Caray, cuántas, cuántas sí. cosas, ¿no? Pero claro, este, este periodo que demora 15 días puede llegar a demorar 6 meses. O sea, si en algún momento la pulga detecta alguna eh, alguna situación que no es conveniente para desarrollarse, se queda en ese estadio. ¿Y lo qué lo, situación que esta sería? Por ejemplo, que haya un insecticida. Uh -huh. estos estadios larvales son resistentes a los insecticidas o sea si uh -huh. tú le pones un, a un producto antiparasitario y de repente hay una, una ninfa en un estado ahí que es como un huevito un huevito de, con una, una, una, una, una, un pequeño parásito con una cobertura exterior eh, se queda quieta si hay hace mucho frío se queda quieta Si hace demasiado calor y hay mucho riesgo de de, de, de secación de deshidratación se queda quieta y nos morda, y no, de las puede, maneras? puede vivir <risas> puede vivir seis meses Eh, o sea, seis meses puede estar esperando. Muchas veces pasa, o si no tiene cómo alimentarse, las pulgas lo que lo que hacen es detectar las vibraciones, generalmente de, de, del animal o del gato, y en, y en ese momento van a buscar el huésped. La, las pulgas no caminan, la única forma de desplazarse que tiene es pe por pequeños saltos. Uh -huh. eh, cuando nosotros las vemos en la piel, lo que hacen son pequeños saltos que parecen dar la impresión que caminan. Eh, sí, quan però, nosaltres veiem, eh, per, per determinar sí. eh, això de la infestació Una puça, di, o sigui, allò que estàs acariciant el, el, el teu gat o el teu gos I veus una puça eh, eh, Bueno, hay, hay que tomar cartas en el asunto Això vol dir que sí, sí, tema sí, sí, pot que... ser seriós Sí, sí, sin duda, es, es, lo es, porque una pulga, bueno, como, como te he dicho ¿no? En 15 días puedes tener 600 Y si cada una de 600 pone eh, 600 huevos Bueno, ya tienes 3.600 en un mes Uf, eh, Silvia, 3.600 pusas, no me puedo imaginar. Y una pulga puede, una bueno... Y claro, y el problema de la pulga es que eh, hay animales que pueden estar con llenos de pulgas y no tener ningún problema, y hay otros que le pueden provocar mucha reacción la, Home, a la saliva. ¿Y todas estas pusas en un animal? Entonces, ¿Cuántas, ¿Cuántas pusas pueden estar en un animal? No per sé, qué, pero no? lo que sí te puedo decir es que, sobre todo en cachorros, gatitos o, o perros, a veces llegan llegan a morir de de tanta de las las pulgas eh, le chupan la sangre del perro, esas son hematófagas. Entonces ¿Tanta sangre pueden traer y las pusas? Pueden chupar tanta sangre al punto de, de, de matar el animal. Sí, sí, nosotros lo hemos, lo hemos, hemos tenido casos en la, en la perrera de que vienen animales. Y bueno, y la, y la, la, la caca de pulga, que es aquello como una caspa negra, eh, uh -huh. que va a en granos de pimienta, si tú le pones agua, eh, se pone rojo, porque es, ¿Y, y com, es sangre com, com, coagulada. ¿Dónde la troubemos que está de pusas? Bueno, generalmente hay dos o tres lugares que se le puede encontrar. Una es la abajo de la barbilla, en los gatos, que es un sitio donde no llegan los gatos. ¿Eh? Eh, en atrás de las orejas y en los perros es muy frecuente verlo en la zona lumbar, arriba de la cola, en esta zona es... ¿Y allá qué hemos de ver exactamente? ¿Con perros? Lo que vemos es como una así como como una pimienta así negra y una forma de detectarlo es poner... Eh... Porque bueno, a veces te encuentras como veterinario que viene un perro a la consulta y empiezas, tú dices, oh, el perro tiene pulgas... Y la gente, si le dices eso, se puede llegar a ofender, ¿no? Caray, pero si es ser, de ser, ¿no? Entonces, ¿no? una forma de comprobarlo es sacar esta caca de pulga, ponerla sobre un kleenex o un papel blanco, ponerle agua, y le dices, ahora, si es si es caca de pulga, se va a poner rojo. Entonces, ¿Por es lo, sangre? Porque es sangre digerida. Y lo pones y la gente alucina. Pero, bueno, es una forma de demostrarlo. ¿Y para esto qué tenemos que hacer? Lo importante es, obviamente, además de tratar al, al, al gato o el perro con productos antiparasitarios, Y aquí es importante también hacer una rotación de productos, ir cambiando. Sí, porque si dius que son resistentes a los insecticidas claro, y pueden estallar latentes... Produc hay productos primero que algunos estadios son resistentes y además que las pulgas adultas algunas que no les hacen nada algunos productos por el sobreuso o la mala utilización. Hay un producto muy conocido que es un eh, que viene un pulverizador blanco y azul que la gente lo utiliza como si fuera un, eh, un producto para matar la pulga. Cuando mm -hmm. es un medicamento que se dosifica de acuerdo al peso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el perro pesa 20 kilos, esto se ponen dos gatilladas o dos rociadas por kilo. Uh -huh. Si sí, la, la gente que las... lo que utiliza, lo tiene este producto y va matando las pulgas con esto. O sea, que si te pesa 40 kilos, de unido, claro. acaba el gozo. Um, por eso, ahí conviene poner poner una pipeta. Pero bueno, la gente sabes que le gusta mucho comprar productos y a lo mejor el mal asesoramiento y, y utilizarlo mal. Entonces todo esto genera resistencia de... El producto o sea, puedan fer resistencia sí poses. sí sí hay hay resistencia porque hay gente que te, te asegura que lo, lo ha medicado bien o le ha puesto el tratamiento y igualmente el perro tiene pugar o sí sea, que es realmente complicado ahora cuando dan las pones a casa realmente y el problema más, más complicado es eh, combatir estos estadios que pueden quedarse ahí latentes seis meses hay algunos casos por ejemplo cuando viene a casa que han habido mascotas y no está deshabitado por un tiempo que la casa estaba así y las pulgas están ahí esperando. Y cuando alguien entra, sobre todo pasa cuando hay hay, hay mosqueta, cuando alguien entra al, al, al poner el, el pie en el suelo, sienten la vibración y las pulgas empiezan a, a saltar buscando... Buscando, buscando, aquesta, buscando a, a la sangre. Buscando, ¿no? claro, la, la, la víctima para empezar a, a chupar la sangre y poder... Hombre, claro, también ellas, pobres, han de buscar a la no, su no, vida, duda, ¿no? Ahora no, duda, pues, <laughs> Pero... <laughs> que se buscan la vida y tiene que... Pero eh, lo que tiene que quedar claro es que cuando vemos una polva en nuestro animal hay que tomar eh, medidas. Y esto qué significa I, sobre el i... animal uh -huh. y sobre el ambiente. Exacto, y sobre el ambiente aplicar unos insecticidas, imagino, y sí, también sobre el animal. Sí, sobre todo, el, el, lo, si comentábamos que los, los huevos esta, esta, esta, esta, son resistentes y además a veces si hay niños o hay familias no podemos andar poniendo insecticidas, pero lo que podemos hacer es higienizar siempre y cuando obviamente que podamos, no podemos salir a aspirar un jardín, pero si tenemos la, la donde sitio donde huele el perro, las mantas, todo esto, yo lo recomiendo siempre tirarlo, cambiarlo y aspirar aspirar bien, barrer. Y después por... Rusia una miqueta de la aspirador, ¿no? Porque si no es quedarán allá dins del aspirador. Bueno, si tú tienes una bolsa estas descartables, cambia las bolsas y si no eh, luego cuando vacíes en algún momento las las tiras a ah. la Eh, lo importante es eh, tratar de, de hacer un efecto de barrido sobre estas etapas larvales y huevos. y el, el, La pulga pone los huevos sobre el perro, ¿eh? se coge al pelo y pone los huevos allí. Y cuando el perro o el gato se va moviendo, los, la, las, los huevos se caen y quedan depositados donde por azar caen. Entonces el perro sirve como un medio de transporte para los huevos. Carai, carai, un autobús... Generalmente están llegant. donde duermen, donde duermen, sí, sí, sí. I Marcelo, la darrera pregunta seria uh, quant de temps pot trigar a desaparèixer aquesta infestació de poses a casa nostra? Perquè el que em dius no és senzill. No, no, no, todo depende de cuánto tengas. Y qué Suposem que tenim... Si tienes muchas, bueno, ¿qué medidas? Bastant. Si tienes una moqueta, eh, yo te diré que te que cambiar la moqueta. O, o, o llamar, o utilizar una... Una, una aspiradora industrial o algo muy, muy, muy potente. Mm -hmm. Si tienes pulgas adultas, las puedes eliminar con un insecticida. Pero si tienes pulgas, eh, si tienes muchos huevos pequeños, es prácticamente imposible. ¿Y si no tienes si no moqueta, el que tienes es, pues, eso, parquet o... Eso no hay problema de... porque es muy fácil de... No no hay no hay fisuras ni no hay sitios de madera donde se pueden eliminar. Es fácil, siempre y cuando hagas una limpieza a fondo en un momento determinado. Es como decir, bueno, hago un quiebre y hoy limpio todo, eh, hago un barrido completo, trato los animales, o sea, tratar todos los posibles mm, eh, sitios. Los animales, la casa, todo. Exactamente, tot. limpiar toda la casa, aspirar todo, limpiar las cuchas, eh, tratar el animal, eh, mantenerlo durante unos meses con bajo tratamiento estricto, durante 4 o 5 meses. ¿Això vol dir en, un, en una semana ens estrauríem de sobre? Sí, pero si tú, eh, yo creo que haría falta por lo menos unos 4 o 5 meses de disciplina, me refiero uh -huh. tratando, pero mm, si haces una limpieza un sábado, el sábado que vienes hace otra limpieza y tienes el animal tratado, en principio ya estaría, pero deberías mantener el, el animal protegido. Uh -huh. Para evitar... Para evitar reinfestaciones y que la pulga no suba y no se alimente. Imagínate que una sola pulga que te queda sube se alimenta, ya tienes 600 huevos. Ya, ya tuve un de mamá problema. Exactamente. Caray, exactamente. Caray. Doncs moltes gràcies, Marcelo. Prenem pues nota eh? i a veure a veure si fem sí, sí. atenció a aquestes cosetes que semblen petites però que poden no, no, sí, ser un sí. problema no, a la vida quotidiana. Eh? Estar con, con estos I molt molestos amb aquestes picores, y mm. irritables, i bueno, el llago no està aquí perquè no hable de, de conducta, però se ponen molt irritables amb mm això. -hmm. Doncs moltes gràcies, Marcelo, pels teus consells i t'esperem la setmana Fes vinent amb un altre tema. Vinga, deu, adéu, adéu. Deu, deu. Doncs nosaltres continuem amb, amb peluts. Sílvia, què ha semblat d'això de, de, de les pusses? Més seriós del que semblava, no? En un principi. Home, la impressió que, no. que són com mosques, no? Que així, les arrusses i, la... i... Sí, no? Carai, carai, carai. Ah, bueno, diuen que el fred també els espanta. La, a sí, però darrerament de aquests. fred tampoc tenim, no, tenim molt, no? és el problema. Del... darrerament últimament. és una mica complicat i com ha anat la setmana a nivell de les adopcions Sílvia, ara que tenim un momentet abans de, de la pausa, que no t'ho ha demanat abans cap de setmana bastant fluixet uh, la gent bueno, la tendència que tenen és a demanar el cadell, el gos, el gos de mida petita i, I aquesta setmana aquesta no, no, no en teníeu, de cadells? O... cadells molt pocs però n'han entrat Mm -hmm. malauradament no s'atura mai això com, mm -hmm. com a l'època dels gats, el gos és tot l'any ara en tornem a tenir, però el cap de setmana no hi havia, que el cap de setmana és el dia normalment més fort de, de visites um, avui hem tingut la sorpresa d'una adopció bona a Calpiler mm, ja sabeu que a Calpiler tenim els gossets més sí, els És els un més de... difícils d'adopció, s'ha sí. donat el Nadal que era un gos que portava bastants mesos en el refugi molt gros també de mida, tipus com el Maxi mm -hmm i, bé, podríem dir que aquesta és una adopció... Important. Bona, Feia molt bona, de temps que sí. estava en el refugi? Sí. Mm, un, un any, crec que sí. Mm, ja és molt de temps. Ja el teníem no? en el cac de Dal, el van baixar a baix, i, bueno, a Calpilé, quan dic a dal és el cac, a baix és Calpilé. Sí, això es refereixes a Mataró, eh?, perquè la gent que no és sí, a Mataró... Sí, no, no, parlo de Sant Boi. Sí, exacte. O sigui que a Mataró hi ha dos centres, sí, un el... que està més tocant la muntanya i un que està més tocant... El de la muntanya és el de dalt... I el que està tocant al mar és el de baixa. Que el I després ja s'emboi. Sí, en una altra zona. Mm. Doncs bé, no massa animada. Gats mm. s'han adonat algun, però hi ha hagut setmanes molt més interessants en el que respecta a les adopcions. Ara, en principi, d'aquí a finals d'any, hauria d'animar-se potser una mica la cosa, no? Uh, sí Pel tema d -de, de Nadal dezembre... i, i dels regals, malauradament. Estem... D'això n'haurem de parlar, no? Però... Bueno, sí, toca parlar-ne mm. mm. parlar sempre en aquestes èpoques. El mes de desembre és bo, normalment. Uh, I gener ja comença la davallada. Nosaltres ja entrem a, la, a les èpoques negres dels refugis, que és augment d'entrades i que no s'atura fins, fins a l'estiu. Això a partir del gener. Sí, ja sí, ni ja encara, es queda poquet temps, eh, llavora, però no sé, sempre hi ha aquest, ma aquesta mateixa rutina, no sé si potser aquest any canviarà. Aquest any la crisi, ja vam dir-ho que ens ha afectat bastant amb devolucions de persones que no, per circumstàncies de la vida no poden tenir el seu gos i gossos adoptats amb nosaltres ens els han tornat i espero doncs, que aquest 2010 que entrarà no sigui massa, massa greu però ja sabem sempre doncs, que el febrer ja comença la davallada març, abril comencen les entrades massives de cadells de gat i comencen ja tota la problemàtica dels gats que també desitjo que amb tota la campanya d'estralitzacions que vam parlar la setmana passada sí. no sigui tan greu. Uh -huh. Però aquest desembre hem d'aprofitar i també vam engegar una campanya que Finiti ens ha finançat per promocionar l'adopció. Esperem que funcioni. Aquest cap de setmana no ha estat massa, massa bo. N'hi ha hagut, però poquetes. I aquest cap de setmana proper al que vindrà, amb els cadells preciosos que tenim, suposo que tornarà a venir gent. Però, guai, el, eh? el que ens agradaria doncs, és que la gent adoptés gos adult, que no tingués també aquesta fixació, perquè vénen, no hi ha cadells i ja no s'enduen un gos adult. I amb el bonic que són els cadells, adu... Ai, els cadells adults. Els, són, són bonics, són més educats, no tenen tants problemes, no porten tanta despesa... Eh jo crec que... que ja coneixes el seu comportament, ja pots veure per on tiraran, sí, sí, sí. que en canvi un cadell... Molta gent diu sí, jo l'educo, jo l'educo des de petit. I el que fan però... és maleducar-lo, destrossar-lo, llavors ens el tornen mm -hmm. quan l'han destrossat, perquè no tenen massa coneixement de causa. Els nostres adoptants de cadell han de passar per un curs d'educació, de, de, però el gos que ens arriba malauradament no és adoptat amb nosaltres, mm -hmm. moltes vegades, i és el regalet aquest, que qualsevol veí li ha parit la gossa, l'agafen i... A quan té 4 o 5 mesos, tots són problemes. Mm. Et sembla, si parlem de la setmana vinent, de, que de la preparació del Nadal i una mica consciència a la gent d'aquests regalets de Nadal que a vegades s'estan sí. materialitzant... I amb gats ens passa igual, Dunia. Uh, em sembla que, mira, per, per aquelles coses de la vida una gata va aparir ara, de, de fer un mes, i vam recollir els gatets al carrer, cosa que no passa. En aquesta època no, no apareixen les gates. Em sembla que són 3 o 4 cadells de gat. Bé, és que hi ha bufetades per aquests cadells. I llavors dius, i on són aquesta gent al mes de maig? I on són aquesta gent al mes de juny i al mes d'agost? Que estem col·lapsats a cadells de gat. Però és que és la llei de l'oferta i de la demanda. Ara no n'hi han de cadells de gata. Les gates mm. I la gent va no boja. I a la que hi ha un cadell, i quan n'hi ha tants i tants i tants, no hi han suficientes adopcions. Ai! És, és el, el dia a dia. És el dia a dia. Però bé, l'adopció la del, del Nadal a mi m'ha agradat molt, eh? perquè realment som mereix. Esperem que funcioni bé, esperem que l'adoptant eh, s'adapti bé en el gos i el gos a l'adoptant. I, es, i tingui aquesta casa doncs, ja que definitiva.. Sí. Clar. Doncs ens quedem amb aquesta bona notícia, eh, Sílvia i fem una petita pausa per donar pas a, a l'espai de comportament animal i al d'actualitat si et sembla. Molt bé perfecte vinga.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 www.protectora-mataró.org Ajudar-los és fàcil Doncs continuem apeluts en aquesta segona part del programa li donem la benvinguda a la Paula Calvo que és membre del Departament de Benestar Animal de l'ESPAM i presidenta també de l'entitat AEPA Catalunya Benvinguda Paula Hola, gràcies Dúnia, Com estàs? Tot bé, tot bé. Molt bé. Um, bueno, t'he presentat com membre del Departament de Benestar Animal de l'ESPAM, eh, companya de feina del Jaume Fatjó, que ell ens acompanya cada setmana aquí. Aquesta setmana no ha pogut estar... Segurament intentarem connectar amb ell eh, on ara es troba cap a final del, del programa, però avui hem decidit, doncs, eh, parlar amb tu perquè hem de celebrar uh, un, una llei molt important sí, que s'ha aprovat en el Parlament. que ens dediquem a aquest tema estem molt contents. Estem molt contents i, i els que no ens dediquem també perquè és una gran notícia sí. almenys a la gent que li agraden els animals i que està interessada a nivell solidari amb la gent discapacitada i és que el 26 de novembre el Parlament de Catalunya va equiparar la llei uh, va equiparar per llei els, que els gossos d'assistència poguessin estar en espais públics, com ara feia tant de temps que estaven fent els gossos pigall, que són aquests gossos doncs, per les persones cegues. No? Clar, fins ara, els, les persones discapacitades, que sí que s'hi veien, però que tenien un altre tipus de discapacitació, eh, tenien un gos d'assistència, no podien entrar. Era, ser, era una limitació. Era una limitació. I una discriminació, de fet. Exacte, una discriminació. Perquè igualment són gossos molt ben preparats, que estan molt educats eh, a part de que tenen unes habilitats especials de que tenen al darrere un ensinistrament específic, una obediència bàsica una socialització tot molt controlat sí. I, i bé el que passava és que faltava una llei que donés suport a aquests usuaris per poder anar a tot arreu amb llibertat i però Exactament què diu aquesta llei? O sigui, on poden anar aquests gossos a partir d'ara amb aquestes persones? A tot arreu? Al metro? Sí, al restaurant? Al metro? Bueno, a qualsevol transport públic, uh -huh. perquè fins ara realment les portes d'un autobús es podien tancar davant uh -huh. d'una persona amb cadira de rodes i el seu gos d'assistència, uh -huh. al metro, a, a un museu, al cinema, a, al teatre, a on sigui. Mm, bueno, i fins i tot el poder anar a un restaurant, que tots sabem els que tenim gossos de companyia lo complicat que és que et deixin entrar amb un I, gos Sí, gairebé impossible sí, clar, no? per dir-ho així, i clar per una persona amb una discapacitat que té un gos d'assistència, que l'està assistint és molt important que aquest gos el pugui acompanyar en tot moment, li dóna autonomia En què, la, en què pot assistir a, a aquests animals a les persones discapacitades? Bé, és que de fet de gossos d'assistència n'hi ha de moltes menes, com tu Tu bé has comentat, el que està més extès és el gos pigai, diguem que el que acompanya la persona cega i li fa una mica d'ulls. De, de mm -hmm. mm -hmm. bueno, li li assenyala el camí, l'ajuda a, a ubicar-se allà on està, a caminar en línia recta, a no xocar amb obstacles, a creuar carrers, tot això, i aquest és el més conegut, també perquè porta més anys, des dels anys 60 que està introduït a Espanya, i justament com que estava amb un suport legal, per dir s'ha pogut anar estenent. Evidentment, si un usuari, fins ara, d'un altre tipus de gos d'assistència, li deien ja, jo et donaré el gos d'assistència, però no sé on te podràs anar amb ell. Mm. Llavors, clar, ja no volia fer-ne ús perquè ja és tenir l'animal, però no saps on te podràs anar. I, I ja, per això no, quin... no se'n veuen gaires. Clar, per, tenim... això, per això de demano, no? Sí, perquè, sí, clar, sí. Ara, fins ara no estem acostumats a veure... Sí, tenim, per exemple, el gos de servei, aquest gos eh, el que fa és ser una mica el suport físic, a part del psicològic, eh, que això sempre, en qualsevol gos d'assistència, és importantíssim remarcar el suport psicològic que dona a la persona usuària. Però, sobretot, el gos de servei el que fa és qualsevol objecte que se li cau, una persona que va amb cadira de rodes, que és que se't cauen les claus, és un problema, t'inclines i pots caure no de la arriba, cadira. Pots caure. I has d'esperar que algú passi en aquell moment per recollir-te les claus. I molta gent, al final, no surt de casa perquè qualsevol cosa és un problema. Mm. Se'm cau eh, el mòbil, se'm cau un bolígraf. Si ens n'adonéssim de la de coses que se'ns cauen durant el dia, veuríem que si cada vegada hem de dependre d'un tercer... és al final és duríssim, acabes esgotat. Sí. Esgotat sí. o desistint mm. i tancat a casa. Mm. Llavors... Aquest gos el que fa és recollir-te qualsevol objecte, evidentment amb molta cura, el que fem és treballar perquè tinguin boca tova, que es diu, i el que fan és agafar fins i tot, encara que sembli mentida, targetes de crèdit i te les entreguen senceretes. Amb una mica de baves, això per Bé, suposar, és veure, però és qüestió de portar clínics. Eh? <laughs> és qüestió de portar clínics, però te l'entreguen sencera i que la pots tornar I, a fer què més poden fer, a part d'agafar objectes? Per exemple, en el cas del gos de servei, obrir i portes, uh -huh. perquè de vegades no pensem que les portes que s'obren que per nosaltres, per dir-ho així, clar, xocarien amb la cadira i llavors la persona ah. mai pot obrir la porta. I això són coses que no pensem els que caminem. Clar, no, no, no ens n'adonem. Mm. El que sí, és que alguna vegada ens ha tocat portar el cotxet del nen, això sí que ens n'hem adonat i, i llavors, bueno, llavors el gos t'obre la porta i et dona l'opció a passar, te la tanca, obrir, en cacalaixos. portar-te portar un pot de pastilles quan ja estàs també estirat... També pot obrir tancar calaixos, sí, dius? Sí, sí, sí, carai. Sí. I portar-te del calaix un pot de pastilles, aviam, moltes vegades certes discapacitats van associades a altres malalties, o no, o simplement és una persona que es va fent gran i acaba sent també malalt cardíac o el que sigui, necessita unes pastilles en un moment determinat i si està que s'ha traspassat de la cadira al sofà, com arribar fins al calaix, que el té igual a de 10 metres. Doncs el gos va, li diu i li porta les pastilles. I com, com és que aquests animals tan útils per les persones, ja no dic a nivell psicològic, que això, per suposat... Això però, és importantíssim, Però també. fins i tot per la gent que no li agraden els animals, no? Uh -huh. O sigui, pels legisladors que no li agraden els animals, però que s'adonen que aquests animals són tan útils només parlant de les persones... Com és que fins ara no s'ha aprovat aquesta llei? Perquè hi havia molt desconeixement social. De fet, jo crec que els polítics, eh, ara ens hi hem trobat, perquè portem gairebé quatre anys reunint-nos amb ells. Mm. Per tu has participat d'aquesta... Sí. Sí, sí, sí, hem estat reunint-nos, això, durant ben bé quatre anys eh, amb, amb, amb els diferents partits polítics, els diferents representants al Parlament, perquè se n'adonessin, per una banda, de la importància, i un cop han decidit que aquest era un un tema a tractar i una, i una llei que calia, llavors reunir-nos per poder-la fer el millor possible. Mm. I, I, clar, és que és un, un tipus de gos molt desconegut, eh, a part del pigai, i perquè és difícil també de preparar-los, i ja, fins ara hi havia poques entitats que s'hi dedicaven. La teva, a Epa Catalunya, eh, s'hi dedica sí. en cor i sí. És l'objectiu, oi? És, és bueno, aquest i el de teràpies, i és, és l'objectiu fonamental i bàsic, i podeu oferir a l'usuari aquest servei, eh, un gos d'assistència, d'una forma gratuïta per l'usuari. Molt bé. Doncs, eh, i una darrera pregunta, Paula, abans d'acabar, amb... Costa molt per una persona discapacitada que ara ens estigui escoltant poder tenir aquest tipus de gos, comprar-lo? No sé com, com funciona, ja, eh? Ja, ja et comento que, és que la majoria d'entitats que ens hi dediquem ho fem de forma gratuïta per ah, l'usuari. El que busquem és subvencions de caixes, socis, eh, empreses, el que sigui, per poder donar aquest suport econòmic per poder fer el gos, perquè el cost en si de preparar un gos d'assistència, un gos de servei, per exemple, són d'any i mig a dos anys de preparació, i més el manteniment del gos, etc. I una preparació específica. Per tant, estem parlant d'uns 15.000 a uns 18.000 euros de cost Uf de preparar un gos. Evidentment, si féssim que l'usuari pagués aquest gos, Uh, Seria no, per però, una èlit, molt èlit. Clar, eh? i estaríem, novament, fent distinc distincions el, entre el discapacitat ric i el discapacitat beure. Mm -hmm. Llavors, això, almenys des d'EPA Catalunya i des d'altres moltes entitats que s'hi dediquen, en, no, no és el que pretenem. Volem que l'usuari em pugui fer gust i que se'n pugui ocupar. El que sí que demanem és que es pugui ocupar del gos, a nivell del de, pinso, les vacunes... Eh, tot just això I, i després ja que se n'ocupi a nivell comportamental que sàpiga fer-se responsable del seu gos com faria de qualsevol altre gos de companyia uns drets i uns deures, sí. eh? molt bé sí, sí, doncs sí. Paula, molt interessant, moltes gràcies celebrem des d'aquí, eh Silvia, des de Pelutx sí. aquesta llei que s'ha aprovat al Parlament I, i bé, esperem que durant tot aquest any comencem a veure pel carrer aquests gossos d'assistència. Poc eh? a poc, caldran uns quants anys perquè és això, cada gos d'assistència porta molta feina, però, però en uns anys esperem que n'hi hagi molts al carrer. Eh, molt bé, doncs Paula, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I nosaltres donem pas a l'última part del programa, que és l'entrevista. Avui a l'entrevista parlarem d'un tema que ha despertat l'interès de molts mitjans de comunicació catalans, ara fa uns mesos, i sobretot que ja ens va despertar l'interès a nosaltres, apeluts. Sembla ser que l'elefanta que viu al zoològic de Barcelona, de la qual ja hem parlat, és la Susi, um, podria tenir la seva qualitat de vida molt afectada, segons ja ens va explicar Fada però a més a més aquesta elefanta doncs, que sembla ser doncs, que el seu dia a dia no és molt agradable per dir-ho d'alguna manera ara per incrementar una miqueta aquesta, eh, aquesta qualitat el zoològic va proposar doncs, tenir una, que tingués una companya però eh, sembla ser que tot plegat no està tenint una bona resolució. D'això Doncs eh, s'està queixant, ha denunciat eh, FADA, una entitat proteccionista que hem parlat moltes vegades amb ells aquí en el programa, i tenim avui a un de, dels membres de FADA, que és la Laura Riera, perquè ens expliqui una miqueta quina és la situació d'aquesta doncs, elefanta i de la seva companya. Eh, Laura Riera, benvinguda. Hola, què tal? Molt bé, molt bé, Laura. Uh, jo he estat explicant més o menys a, a grans trets una miqueta doncs, de, de què parlarem. Potser uh, em podries explicar, um, ubicar una mica per aquells que no coneixen encara la història de la Susi i de la seva companya, Laura? Sí, mira... Eh, de fet, aquesta campanya comença amb la unió de tres entitats, que som l'Ibera, Fada i una entitat anglesa que es diu Worm Free. Perquè les tres entitats tenen la preocupació per la Fanta Susi, que viu al Jó de Barcelona amb, amb soledat i que més va veure morir amb situació molt desagradable a la seva companya. La nostra proposta és portar la Susi a un santuari o a una reserva, santuari o reserva que ja tenim i que tant han dit que sí, que l'acceptarien, i eh, quan d'això se n'entera el Zoo de Barcelona, el que fa és, en lloc d'acceptar eh, la nostra proposta o voler dialogar, és portar un altre elefanta al Zoo de Barcelona que pertany al govern espanyol, al, al Ministeri de Comerç Exterior, eh, concretament al Departament FITES, que és qui s'encarrega de dels animals de contraval. Aquesta altra elefanta és l'elefanta que vivia a Coaleón fins fa uns mesos i malgrat les nostres propostes i les nostres eh, recomanacions, la data aquesta elefanta, que estava en molt mal estat, en un estat bastant lamentable. Si ho la, deu veure en el zoològic, doncs té la pell molt feta malbé, anava a coixa d'una pota, no hi havia cap maneig, o sigui, està salvatgida. Uh, a més a més, doncs, presenta moltíssimes estereotípies a causa de la deixadesa que s'ha detingut durant molts anys. I bueno, aquesta és la millor opció que van trobar per la Susi. Mm, malgrat totes les nostres in bones intencions, doncs, no vam aconseguir el diàleg uh, i van, bueno, el, el govern va decidir en aquest cas el departament CITES, va decidir portar la Jojo al zoo. La Jojo és l'elefanta d'Aqualeón, eh? Exacte, la Jojo és la nova companya de la Susi que els hons venda que són companyes i són amigues, però realment la situació no és així. O sigui, uh -huh. la, les elefantes passen d'un... diuen que veient la instal·lació, no és ben bé així, la instal·lació media 1.060 metres quadrats, i passa 2.000, però què passa? Que el fet d'ampliar-la a 2.000 i portar una altra elefanta es torna a dividir. Per tant, ara tenim dos elefantes amb 800 metres quadrats cada una. Uh -huh. um... Quan aquestes elefantes estaven amb 1.064 i amb 13.000. Uh -huh. uh -huh. O sigui, penseu què vol dir passar de 13.000 a 800.000. Sí, sí, la, la reducció és molt, molt sí, sí. Laura, abans de continuar, també m'agradaria donar la benvinguda que ens està escoltant avui per sí. telèfon a l'atòleg de, de la Protectora d'Animals de Mataró, al Jaume Fatjó, que normalment ens acompanya i avui doncs, a, és a l'estranger i, i bé, també, per fer temes d'atologia. I penso que també Exacte. ens pot ajudar una miqueta a comprendre a, si més Moltíssim. no a, a, a aquest, a aquest tema i a la natura, diguéssim, dels, dels elefants, contenten... no? les elefantes, no? perquè tenen, tenen unes emocions i tenen una intel·ligència molt semblants a les humanes, també. No? Llavors, doncs, no podem obviar això, no? que no és el mateix tenir tancats a dos elefants en aquest recinte que un altre animal pues, que no té aquesta sensibilitat. I tant. Doncs donem la benvinguda al Jaume Fatjot. Jaume... Hola, què tal? Com estàs, Jaume? Estàs una mica lluny d'aquí de, de, de Mataró bé. avui, eh? Sí, aquí, a prop, de, a prop de Londres. Molt bé, molt bé. Doncs, eh, Jaume, si vols saludar la Laura, la tenim també amb nosaltres. No sé si has pogut escoltar-ho. Sí, sí, sí, he pogut, pogut sentir-vos. Molt bé, doncs... Hola, Jaume, què tal? Hola, què tal? <laughs> molt bé. Doncs, Jaume, ara ens està explicant la Laura i continuarà amb el tema. Eh, uh -huh. El que no m'ha quedat eh, clar, eh, Laura, és per què buscaven una companya per la Susi. De fet, eh, comencen a buscar una companya, vera primer per dues raons, creiem, no? Una, perquè estan, jo crec que estan totalment equivocats amb el sistema, però ells creuen que l'elefant és l'emblema del Zoo de Barcelona i que, per tant, no pot desaparèixer l'elefant del Zoo de Barcelona. Vé ser el substitutiu del floquet de neu, d'acord? Uh -huh. Ells, la directora del Zoo i el director del Zoo han dit en moltíssimes ocasions als medis de comunicació de que sense elefant els nens no vindran al Zoo. I això no és veritat. Perquè s'ha demostrat que moltíssims eh, zoològics europeus no hi ha elefants, els han descatalogat precisament per el que pateixen amb cautivitat. I, i els nens continuen anant al zoo, si. Sigui, això no, no és... Però o si sigui, hi havia elefant, perquè volien una companya? Llavors... Llavors, els elefants són animals eh, que viuen en societats, en societats bastant complexes i molt nombroses, i per tant un elefant sol és, és, és molt traumàtic per ell. No? Llavors, vostè una companya, en principi estava bé. El que que nosaltres el que diem és que el zoo de Barcelona no reuneix les condicions per tenir elefants. Creiem, en primera instància, que els, els zoològics no han de tenir elefants perquè cap zoològic reuneix les condicions que necessita un elefant. Però el de Barcelona menys, menys, mm. per, per mm. moltíssimes raons. Uh -huh. I llavors per aquesta raó perquè els elefants diguéssim viuen en grup i aquesta elefanta s'havia quedat sense companya busquen aquesta, aquesta segona única... companya d'aqualeon sí. no? és l'única opció que troben perquè a l'A l'EASA que és l'associació europea de zos i aquaris hi ha una sèrie de, de regles i de normes i dintre les quals eh, hi ha un intercanvi d'animals entre zoos però no es permet aquest intercanvi si no es compleixen uns requisits llavors el zoo de Barcelona no complia aquest requisit de l'EASA i això ho ha dit a mi directament la directora del zoo, o sigui, no és quasi ho sentit. I per això van, per tant, anar, a, a la clar, van anar a buscar l'única que podien trobar que era una d'acomissada d'un circ que el, el govern no sabia què fer-ne amb ella, o sigui, mm. van fer un, un, o sigui, va ser un arreglo, no? Mm. Nosaltres sortim en aquest moment dient, nosaltres sí tenim un lloc, no per aquesta, per l'associació, no per les dues, però en aquell moment jo crec que les coses van politiquitzar molt, eh? i ja van entrar el tema molt polític i de pressió entre entitats, i tot i que jo crec que ells veien que teníem raó, doncs no van seguir. De totes maneres, eh, el departament aquestes continuarem en contacte amb ells, hem tornat a entrar en diàleg, Uh -huh. I ens han dit que si les coses no anéssim bé, podríem reconsiderar eh, treure l'elefanta del zoo de Barcelona. Um, Laura, ens queda poc temps i també volem donar, una mica de, de, li volíem fer una pregunta al Jaume respecte al tema de la natura dels elefants. Exactament fa d'ara mateix, a, a part doncs, de, de dir que té un lloc per a, aquest, per a aquestes dues elefantes, què demana? Uh -huh. A veure, eh, primer el que demanem és que el maneig que s'està fent d'aquestes dues elefantes és un maneig talment erroni, no és gent científic, o sigui, en lloc de... ara, per exemple, per associar-les, es volen associar, jo crec, en uns pocs dies, eh, el que se'ls ha ocorregut és tallar-los els ullals, això és una amputació. Com si els com hi han ningú, tallat aquest, els ullals a totes dues? Els, a totes dues, sí. Això ho hem, donat, ho hem enviat a la premsa, els medis, i ha fotos, es poden consultar, al nostre web també hi són i eh, és com si amb un gos per a, que que vols associar-lo amb un altre li treus les dents, que no es faci mal o sigui, uh -huh. les coses no es fan així, es fan més científiques hi ha doncs, unes pautes d'observació, hi ha uns autogrames hi ha una, una investigació, una recerca que pot ser possible, aquesta associació d'una manera molt més científica que no aquesta que a uh -huh. mi jo la considero brutal Brutal. No? Uh, Laura, això que estàs dient de unido si realment és així No, no, és així treure... perquè la, la prova està ja et dic, a la nostra web hi ha les fotos uh -huh. eh, amb els ulls tallats jo et puc dir que la Susi el 2007 tenia ullals el 2008 ja els tenia tallats. Tallats pot ser també per càries i per, perquè se'ls hagin trencat. Això no vol dir... Sí, però de, val? Cop, que... de cop totes dues, doncs és una miqueta... No, clar, però de... la IOL va venir amb, amb un uial, va venir amb un, un ja no el tenia perquè ja se li havia trencat, però ara, just abans de l'associació, si us hi fixeu, eh, les bandalades que hi ha per tota la ciutat surten les dues Sense... amb, el, amb els uials amb ja. el o sigui, ah. Això va ser la setmana passada. Laura, deixa'm demanar-li una mica al Jaume, que si no, no ens, no ens sí. donarà temps a dir-li. Sí, uh, Jaume, què em penses de tot plegat? Mira, jo crec veure, que la veritat ha quedat molt ben molt ben explicat, però, bueno, en certa manera, si ho analitzes amb un global, jo penso que aquí el que, el que queda clar és que quan tens un animal en captivitat, el que has de pensar és, és a dir, potser has de fer el procés a l'inrevés. Has de dir, no, mira, jo tinc aquest espai i vaig a intentar com pugui, vaig a fer totes les maniobres que pugui perquè l'animal s'adaptivi a aquest espai Potser potent de fer el, el pensament a din revre hem de dir bueno, si jo vull mantenir aquest espai en captivitat, quins requeriments o, si vull mantenia que tenim en captivitat, quins requeriments he de complir? Si compleixo aquests requeriments el puc tenir. Si no compleixo aquests requeriments, donc de vegades és millor no tenir-lo. Jo penso que amb això bueno, comentaves fa un moment i hi ha quedat molt clar, de vegades potser hi ha una espècie Donc'has deassenyar les circumstàncies on uns determinats espas doncs, simplement no es poden adaptar no podear no poden estardes. No mm -hmm. A més a més aquí hi ha una qüestió afegida, i és que Jaume, és ràpidament que, que acabem el és, és programa. Possible dues, és possible que les dues elefantes que hi hagin ara doncs, eh, ja tinguin un comportament que, que estigui alterat. Per tant, és, pot ser molt difícil aconseguir que, que arribin a tenir una, una coexistència specifica. pacífica. Moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Laura. Bé, no, em bona sap bona molt bona greu. Altra. No tenim més temps. Moltes gràcies. Almenys hem pogut parlar d'aquest tema i de molts altres. Um, I res, aquí acabem peluts. Uh, ens escoltem i continuem la setmana vinent. Adeu.